Capitolul 17 Călătorile poporului Israel Copiii lui Israel au călătorit prin pustie și timp de trei zile nu au putut să găsească apă bună de băut. Sufereau de sete și poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând Ce avem să bem?" Moise a strigat către domnul și domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă.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 Copiii lui Israel păreau să aibă o inimă rea și necredincioasă. Ei nu erau dispuși să suporte greutățile din pustie. Când se confruntau cu dificultăți pe drum, ei le priveau ca pe niște situații imposibile. Încrederea lor în Dumnezeu se pierdea și nu puteau să vadă nimic înaintea lor în afară de moarte. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și a lui Aaron. Copiii lui Israel le-au zis, cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? căci ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Ei nu suferiseră cu adevărat chinurile foamei, căci pentru prezent aveau hrană, dar se temeau pentru viitor. Ei nu puteau să înțeleagă cum va rezista oștirea lui Israel în călătoria lungă prin pustie, folosind doar hrana simplă pe care o aveau și în necredința lor își vedeau copiii murind de foame. Domnul voia ca ei să ajungă lipsiți de hrană și să se confrunte cu dificultăți, pentru ca inima lor să se întoarcă spre el și, amintindu-și că îi ajutase până atunci, să aibă încredere în el. Domnul era gata să fie pentru ei un ajutor mereu prezent. Dacă urmau să-l caute în vreme de nevoie, el avea să-și manifeste față de ei dovezile dragostei și ale grijii sale neîncetate. Totuși, ei păreau a fi dispuși să se îngradă în Domnul numai atunci când puteau să vadă cu ochilor dovezile continue ale puterii sale. Dacă ar fi avut o credință adevărată și neclintită în Dumnezeu, ar fi suportat cu voioșie piedicile, situațiile neplăcute și chiar suferința reală, având în vedere tot ce făcuse Domnul într-o modalitate atât de minunată pentru eliberarea lor din robie. Mai mult, Domnul le-a făgăduit că, dacă vor asculta de poruncile sale, nu vor suferi de nicio boală, pentru că El le-a spus, Eu sunt Domnul care te vindecă. După o făgăduință atât de sigură din partea lui Dumnezeu, necredința cu care au anticipat faptul că ei și copiii lor ar putea să moară de foame era un păcat strigător la cer. Ei suferiseră mult în Egipt din cauza muncii istovitoare. Copiii lor fusese răuciși și, ca răspuns la rugăciunile lor disperate, Dumnezeu avusese milă de ei și îi eliberase. El le-a promis că va fi Dumnezeul lor, că îi va alege ca popor al său și îi va călăuzi într-o țară întinsă și bună. Totuși, ei erau gata să-și piardă curajul la fiecare suferință pe care trebuiau să o suporte pe drumul spre țara făgăduită. Ei suportaseră mult când fuseseră în slujba egiptenilor, dar acum nu puteau să suporte suferința în slujba lui Dumnezeu. Când erau puși la încercare, erau gata să se lase copleșiți de îndoieli întunecate și să cadă în descurajare. Murmurau împotriva lui Moise, slujitorul credincios al lui Dumnezeu, și l acuzau pentru toate încercările lor, exprimând dorința nelegiuită de a fi rămas în Egipt, unde puteau să stea lângă oalele lor cu carne și să mănânce pâine din belșug. O învățătură pentru zilele noastre Necredința și murmurările copiilor lui Israel îi reprezintă pe cei din poporul lui Dumnezeu de astăzi. Mulți privesc înapoi și sunt uimiți de necredința și murmurările lor continue, după ce Domnul a făcut atât de mult pentru ei, oferindu-le dovezi repetate ale dragostei și grijii sale față de ei. Ei consideră că nu ar fi trebuit să se arate nerecunoscători. Totuși, unii care gândesc astfel murmură și sunt nemulțumiți pentru lucruri de mică importanță. Ei nu se cunosc pe ei înșiși. Dumnezeu încearcă adesea credința lor prin dificultăți mărunte, iar ei nu suportă încercarea cu nimic mai bine decât Israelul din vechime. Nevoile prezente ale multora sunt împlinite, totuși ei nu se încred în Domnul pentru viitor. Când anticipează o nevoie, ei manifestă necredință și cad în descurajare și tristețe. Unii se îngrijorează fără încetare, temându-se ca nu cumva să ajungă săraci, iar copiilor să sufere. Când apar greutăți sau când sunt aduși în situații dificile, când credința și dragostea lor față de Dumnezeu sunt puse la încercare, ei se dau înapoi din fața încercării și murmură cu privire la modalitatea pe care Dumnezeu a ales-o pentru a le curăța caracterul. Dragostea lor nu se dovedește a fi curată și desăvârșită pentru a răbda totul. Credința celor din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie puternică, activă și răbdătoare o încredere deplină în lucrurile nădăjduite. Atunci, cuvintele unor astfel de oameni vor fi Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele lui Cel Sfânt, pentru că El s-a purtat cu mărinimie față de mine. Unii consideră că renunțarea la sine este o adevărată suferință. Ei își îngăduie un apetit pervertit, iar interzicerea împlinirii poftelor nesănătoase iar face chiar și pe mulți care se declară a fi creștini să dea înapoi imediat, ca și când o alimentație simplă îi va duce la o adevărată înfometare. Asemenea copiilor lui Israel, ei ar prefera sclavia, un trup bolnav și chiar moartea, mai degrabă decât să fie lipsiți de oalele lor cu carne. Tot ce i s-a făgăduit rămășiței pentru timpul de necaz sunt pâinea și apa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 Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineață. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineață, dar a făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia, astfel în toate diminețile fiecare strângea câte îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. În ziua a șasea au strâns hrană îndoit și anume,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 Că este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de șase zile, dar în ziua a șaptea, care este sabatul, nu va fi. Domnul nu este cu nimic mai puțin strict acum cu privire la sabatul său decât era atunci când le-a dat copiilor lui Israel în drumările acestea precise. El le-a cerut să coacă tot ce aveau de copt și să fiarbă tot ce aveau de fiert în ziua a șasea, ziua de pregătire pentru odihna sabatului. Dumnezeu și-a manifestat dragostea și grija sa cea mare față de poporul lui, trimițându-i pâine din cer. Oamenii au mâncat hrana îngerilor, adică hrana pe care le-au dat-o îngerii. Întreita minunea manei, o cantitate dublă în ziua șasea și lipsa manei de pe câmp în ziua șaptea, precum și păstrarea ei în stare proaspătă pe parcursul sabatului, în timp ce în celelalte zile ajungea să nu mai fie bună de mâncat, a avut scopul de a antipări în mintea lor sfințenia sabatului. După ce li s-a oferit hrană din belșug, izraeliților le-a fost rușine de necredința și murmurările lor și au făgăduit să se încreadă în Domnul pe viitor, dar și-au uitat curând făgăduința și au căzut la prima încercare a credinței lor. APA DIN STÂNCĂ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 în locul acela unde nu era apă, ca să-i pună la încercare, pentru a vedea dacă îl vor căuta în necazul lor sau dacă vor murmura așa cum făcuseră înainte. Având în vedere ce făcuse Dumnezeu pentru ei în eliberarea lor minunată, ar fi trebuit să se încradă în el în timp de necaz. Ei ar fi trebuit să știe că el nu va îngădui să moară de sete cei cărora le făgăduise că îi va face să fie poporul său. Totuși, în loc de a-l ruga pe Domnul cu umilință să le ofere cele necesare, ei au murmurat împotriva lui Moise și i-au cerut apă. Fără încetare, Dumnezeu își manifestase puterea într-un mod minunat față de ei ca să-i facă să înțeleagă faptul că toate binecuvântările pe care le-au primit au venit de la el, că el putea să le dea sau să le ia înapoi după cum voia. Uneori ei au înțeles pe deplin lucrul acesta și s-au umilit adânc înaintea Domnului. Alteori, când le era sete și foame, ei îl acuzau pe Moise de parcă plecaseră din Egipt ca să-l mulțumească pe el. Moise era întristat de murmurările lor nemiloase. El l-a întrebat pe Domnul ce să facă, deoarece oamenii erau gata să-l cu pietre. Domnul i-a poruncit să ia toiagul lui Dumnezeu și să lovească stânca. Norul slavei sale se afla chiar în fața stâncii. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. Psalmi 78, 15 și 16 Moise a lovit stânca, dar Domnul Hristos a fost acela care a stat lângă el și a făcut ca apa să curcă din stânca dură. Izraeliții l-au ispitit pe Domnul când le era sete și au spus, Dacă Dumnezeu ne-a adus aici, de ce nu ne dă apă și pâine?" Faptul că Israeliții au manifestat o necredință atât de strigătoare la cer, l-a făcut pe Moise să se teamă că Dumnezeu îi va pedepsi pentru murmurările lor nelegiuite. Domnul a pus la încercare credința poporului său, dar Israeliții nu au suportat încercarea. Ei au murmurat cerând mâncare și apă și s-au plâns de Moise. Din cauza necredinței lor, Dumnezeu a îngăduit ca vrăjmașii să pornească la război împotriva lor ca să le poată arăta celor din poporul său de unde vine puterea lor. Biruința asupra lui Amalec. Amalec a venit să bată pe Israel la refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.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 și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Moise și-a ridicat mâinile spre cer, ținând toiagul lui Dumnezeu în mâna dreaptă și cerând ajutor de la Dumnezeu. Atunci izraeliții au fost mai puternici și i-au respins pe vrăjmașii lor. Când Moise și-a lăsat mâinile jos, s-a văzut că Israeliții au pierdut îndată tot ce câștigaseră și au fost biruiți de vrăjmașii lor. Moise și-a ridicat din nou mâinile spre cer, iar Israeliții au fost mai puternici și vrăjmașii au fost respinși. Acest gest de ridicare a mâinilor spre Dumnezeu avea scopul de a învăța pe Israeliți că atâta vreme cât se încredeau în Dumnezeu și se bazau pe puterea și călăuzirea sa, el avea să lupte pentru ei și să-i biruie pe vrăjmașii lor. Dar dacă încetau să se bazeze pe puterea sa și începeau să se încreadă în puterea proprie, ei aveau să fie chiar mai slabi decât vrăjmașii lor, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, iar vrăjmașilor urma să-i biruie. Apoi Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Mois, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Josua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Mois a zidit un altar și a pus numele Domnul Steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Dacă izraeliții nu ar fi murmurat împotriva Domnului, el nu ar fi îngăduit ca și să pornească la război împotriva lor. VIZITA LUI IETRO Înainte de a pleca din Egipt, Moise și-a trimis soția și copiii înapoi la socrul său. După ce a auzit despre liberarea minunată a izraeliților din Egipt, Ietro l-a vizitat pe Moise în pustie și i-a adus soția și copiii. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise i-a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva faraonului și împotriva Egiptului din pricina lui Israel. Toate suferințele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Ietros a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis: Binecuvântat să fie Domnul care va a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna faraonului, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot și o gerfă de mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu soclul lui Moise înaintea lui Dumnezeu. În înțelepciunea sa, Ietro a înțeles îndată că răspunderile lui Moise erau foarte mari și că oamenii din popor apelau la el pentru toate problemele lor, iar el îi învăța cu privire la poruncile și legea lui Dumnezeu. El i-a spus lui Moise, Acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu.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 Moise a ales oameni din tot Israelul și a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Ei judecau poporul în tot timpul, aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. Apoi, Moise a trimis pe socrul său în țara lui. Moise nu era mai presus de poziția de a fi învățat de socrul lui. Dumnezeu îl înălțase mult și făcuse minuni prin el. Totuși, Moise nu a considerat că dacă Dumnezeu l-a să învețe pe alții și să vrșise lucruri minunate prin mâna lui, el nu mai avea nevoie să fie învățat. Moise a ascultat cu bucurie îndemnurile socrului său și a adoptat planul său ca fiind o modalitate înțeleaptă de organizare.